اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم د قران د فهم د پارا من مخک سمابادی قاعده اصول بیانم تراتون ک ترجمه ک زمو اصلاحات معلومی امو پاره طریقې سره تفسیر وکم مګ موږ بیان کړو د مبادیونه چې د قران د ذکولو لپاره اول سلور امور ضروري دي د قران کریم تعریف اسماء حکمت ونزور او ترتي دانګي قران کې رد کم شیکي نداغه پیجندل ضروری دي او هغه اهم شی چې قران هغه سره خطاب احتجاج کوي نو شرک د شرک موږ تقسیم کوو نوعان او ته اعتقادي او فعلی او اعتقادی من سلوک اسما بیان کرو فی العلوم فی تصرف فی الدعا فی الابادت دارنگی ما بیه النزا بین الفریقین دا مومنانو او د منکلینو تر منزا احما نزا پر لفظ دا الہ کیوا خالق رازق یو الله گانا مگر الہ یو نو گانا دا الہ مانا منگو او دا غی من ذکر کړه چې الہ ستو ای د سوسو تعبیر کړه د کلوای الوه یو ده کلوای سمد یو ده کلوای سریخ بل دا ټول تعبیرات د لفظ الہی دي دا داینګه د مشکینو قسمونو بیان کړه هغه خلق چې د خدای په کې مخلوق شریک کړه د خدای صفاتونو یو لوی هغه سلوق قسمو یو چې هغه نیکان بندیان د خدای په صفات کې دیدتا عرف علم سته متصرف دتا وای مشرکین بل عبادت صالحین دویم قسم مشرکین چاغی د لا صفات کې په الم غیب کې ایپار سپوږی جنات شریکړو اغه ته مشرکین بل جن وای دریم چاغی د الله په صفات کې شریکړو اغه د ارواح او باد الاسنام کی ورت او دا غیرت ابراہیم علیہ السلام کړو اغه توہی مشکین بالکواکب سلورم چې فرشتې متصرفی غنی عالم الغیب ارواح مجردا اغه توہی مشکین بالملائکه دا د منکرین او قسمه مونږ بیان کړ سلور قسمه مشکین سلور قسمه منکرین یوم انکر مشرک کافر دیم منکر اهلی کتاب دیم منکر علی کتاب کې دویم درم نصارا سلوور منافقون اбяم د اثبات طریقې ذکر کړی چې د قران د اثبات طریقه سلا د سورۃ مقصدم ذکر کړی چې اصول کلی مهمه چې ټول انبیاء علیه السلام په الله تعالی غړو عقد سلوور اصول مهمه مور ته مقاصد کړو او کله ثواب یو ایمان بالله دین ایمان برسول دین ایمان بالكتاب سرورم ایمان بالاخرا سرور رسول نور دی یاغه قسم د لواحق ندی د ثوابیو ندی جهاد انفاق تنظیم و آداب اداغه ماخذونم ذکر کړ دا مسائل چې قران ذکر کوي نه پدې اثبات طریقې څنګه دا, دا ثابتې په یو د ادله او ارباو سره سرور قسمت الله قران پېش کړي عقلي چی سلیم دا غنه ایبان کئی منی ہے مقدمات مسلم بین الخسم گی دانگی اعترافی مسکت للخسم او دلیل مهل گویم دا قرآن دا اثبات طریقہ دلیل نقلی چی دا خبر زکر صحیدہ چی پخانو ویلدہ فرشتو ویلدہ انبیاء المسلام ویلدہ حولیاء کرام ویلدہ احرام حق ورستو ویلدہ دا دانگی دلیل نقلی انفراجی یویوطن اجمعائی ټولو. دانيي اقوال السابقين فرشتو ويلي دي انبيا ويلي دي احوال السابقين فرشتي حالت وګراجي دي انبياء رسول الله معجز دي بیا من حالت فريقين بيان ک د منکر حالت ته منکر له الله اول زجر ور کوي رټنا دیم تخفیف دنیاوی یره ور کوي ک آزاد دنیا بدر بند را او انقلاب برا ولم دیم تخفیف اخروی سلام ختم القلب غرو لبن کی اوه ته ہدایت بیان نوزي ختم القلب قلب کی مو تفصيل اوه غش کالم دفه کا د مونیبین حالت ذکر کئ مونیبین چې انابات کی ده الله کتاب تا الله اول ترغیب ور کئ تسلی ور کئ تشجیع بشارت دی دنیوی اوخری ور کئ ربط القلب راولی دارنګه ذکر دے اطلاق کوي دې اطلام مونږه نازل شپږ ذکر کې علاقبات پی دو او ستطا ددا اقابات پراولي دارنګه د قران د اصطلاحاتونه او دادې چې کلمه مساله بیانې دلال ذکر کې نو مېن منس کې اخال الہی راولي تاسو ورته جمله متریزه وایي مونږه ته اخال الہی وایي جمله متریزه ده توای چې متکلم کلام کوي اپا منز د کلام کې یو جمله ذکر کي چې موضوع سرا ظاهر مناسبت نه و وایدا جمله متارضه ده موږ ورته ادخال الہی وایي دا ادخال الہی قران ذکر کي دې د पारा چې د ما سبق موضوع باندې لغون تنویر کي تنویر وایي روشنايي تا رڼا یعنی ما سبق موضوع رڼا او تا کې په وضاحت بیان کي نو مخاطب تا نو قران لوستون کیدا دا پته نه لګي اشتبار اړه اجتباره شي چیرې دا ما خپل کلام یو او دا رسو کلام برشن شي زه دې سمونه ثبت لری نو موږ په اجازه کې ذکر کوو چې دا له اذخاله الله هی دې مثال لکه سورته ان کبوت یو ګوري پارسم پاره سم د ابراهيم عليه دی د ویستمه سفاره کې صورتان کبوت عاج پارسم و ابراهيم اذ قال لقومي عبدوا الله واتقوا ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون ابراهيم قوم ته ویلو د الله بندګي وکړئ دا الله نوي ره گی دانګس کې دل سات غورې انما تعبدون من دون الله اوصانا تاسود الله نه سیوا درگاہونه نیوليدي وتفلقون افكا دروغم جوړکړي دي ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا تاس چې کوم راه مده کوی هغه خدای رزق و نه داد ندي سره عبادت تفاضل کوي فقطو ان الله رزق و عبده او ترجعون اوس ور پسیر ارواح وانت تکذبو فاکذ کذبا امم من قبلكم کتاث و دروغ دا قوم نو وای نو ډیر کوم نو دروغ لري پما الرسول الا البلاغ المبين دا امس کایه تون سواندی سلیشت میات جواب قومه ان الا او حرکو حر نو جواب دا قوم دا ابراهيم مگر دا وی وجنی یا وی صدوی دا اصل لگی اغمقی شپار سمعیت صلی شپار سمعیت چی ختمی کی فتغو انداللہ رست وعبدوه واشکرو لہ الہ ترجعون فماکان جواب قومی دا متصلہ غیس ردے دا منز کے دا اکنی صلی اللہ علیہ انتو کذبو فقط کذبو من, من قبلکم دا انگی قل سیرو فی الارض فانظرو کیفا بدا الحلق سم اللہ نشون دا سنگر آرہا دا مېنس کې آياتونه ولسمت لسمن لسم شلم یې هشتم دوه هشتم دا آياتونه د ایتخال الہی وایي اصل کې کلام کو مناسب داسېو چې ابراهيم تقير وکړ په تو اند الله ریس ویله تورجهون په ما کانه جواب قومي کلام داسې پکارو چې دا ریسر لګولې خدا مېنس کې سره راړ را را دته وایي ایتخال مطلب دا دی تنویر په ما ما سبقه کلام کې د ابراهیم تقیر شو اقوم در غجن کرو نو که تا در غجن کرو دا عادت مستمر را ده دا منز که ایتونه تسلیل نبی صلی اللہ علیه سلم را را یعنی ما سبقه کلام کې ابراهیم بیان کرو د بیان نباد دا غط اقزیب شو نو که دی درو دا عادت مستمر را ده تا مخابق تنگا دیتاوی ادخال الهی دا منز کې جمله را د کافرو اغاینات مستمرنه ذکر کوي چې کافر د وختم بې ایماندار سره روان دي د ابراهيم دروژن کړو نو تام دروژن کوي او د کافرانو لای مېنس کوي یو قسم یره ورکا چې سیرو فلار تاسو تکذیب کوي لکه څنګه چې قوم د ابراهيم تکذیب کړو نو هرې دنیا کې وګورئ انداده وكې دا مېنس کوي یو د پاره د تحدید قدم ده پارا ده تسلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مېن مېن کې کله کله جمله مېن سره راړي لکه صورت مومن سوره مومن کې آیت اتویشتم سلیشتم سی بارا وقال الرجل المؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه رقم مومن لفرونیان نوې چې مضبوط ایمان ساتل کاټامه معنی مضبوطه اتقول لربي الله هغه وزن دي چې دا ګرونداره چې الله پهلو کې وقد جاءکوم بالبينات من ربکم وینک قاذبا فعلیه کذبهم وینک صادقا یوسفکم بعض الذی یعذکم کریستینی نو عذاب بدر ورسی دامنس کې جمع څنګه ان الله لا يهدي من هو مسرفن كذاب دا, دا, دا. يا دا, دا. دا, دا, دا جمله دا الله دا دا تقریر يوسف کوم بعض الذي يعدكم يا قوم لكم الملك اليوم دا روسه دا تقریر دا مېکه جمله دا متریزه مونږ ورته خیال ایوې ان الله لا يهدي من هو مسرفن كذاب دا جمله را ایخليسره پاره دفر صالح یوک که خره کې د مصاب خبره واه وي م نه کړې نو دې حق پر اساس چې بیان وکړو عمل وکړو ان الله حدا يهدي دایبان ختم القلب لګېدل نو ارثور چې ورته تقوینه کېدل نو عملي وکړو ان الله حدا يهدي دې عمر نن لا لري الله هدايت م کوي زګ په دې ختم القلب لګېدل مو پرونه معنا کړو دا دې د ګناو نه پشان د بند کړو نو ار څه کاغایته سه وي نہ لایورتنه خیره اديته وي دا موږ ورپسې ايات دي وقال الذي آمن يا قوم اني اقاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل ذا بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ومن لا يداو ذا الكلام ده داغه پای كلام ده ومن لا يريد ظلم للعباد دا يثار الالهيده دغه دوه هم چې خدای ته دې تبع كن او خدای به نه ومن لا يريد دغه اعتراض یاو تقیر او دای تبا دا شو نه خړای په ظلمو کو نو ام الله يريد ظلم للعباد دا مېس کې جمله ده دیو جنا من بعد هم باندې وقف دی وقف صرف اله دی یو وقف مطلب دا ده چې مخک کلام بل دی او رس کلام بل دی دا نه ته دلته قاری سره شوی دی نو وقف یو دا وقف مانی ادریګه ادریګه دغه کلام بل او او داروسو عروس کلام بل دے وقفو کو وقف.. یعنی ادریغا دا کلام ختم شو ا د عروس کلام د الله دے د قران کلا کلا ادخال الہی کوي دانګی د قران کار دا داله چې کلا کلام مسله واضح کوي بلمثال د قران کې سلو سلو ته مثالونو دی مظهر ظاهر دا قران کلا کلا مثال وایي د په اړه د وزه حق چې مسله واضح کای دا مثالونه اکثر په بو سرا او پور سرا وایي زکه په بو کې دوه دی یو حیثیت ته نقصان او یو حیثیت ګټه د फायدیه حیثیت داره چې سره سره پکې او وبکې پهونی په خې کېږي اته نقصان داره چې سره ډوبې دارنګه د دا قران مثال په بو سره وای چې قران کې اوسړې زکی عمل کړی کی نو دا د فائدې لکه او چې اوس کی او فصل په خړو کی نو د فائدې شه او کله کله اوسړې دوبۍ نو دارنګه قران کې اوسړې په عمل ون کی نو په شاند او بو چې دې ډبک اته بایک دارنګه ور کی دوه خاصیت دی یو د فائدې رنا لپکه اځند په د شه په خې ادېم پکې ده نقصان 250 د دانې قران دی قران ورناده او سره په څره او قامت لیپونو کنه په شان دور له او دي سودي سورۃ الرعد کې د یاد سمو پارا مثال بیانې د حق پراست ولا سمايات انزل من السماء ما تريد الله د برنوب د حق پرس مثال دا سه دي یو حق پرس په ملک دا الله دین به نه دي دا شی مثال دي ان دلمنه سمايمان فسالت او دیتم بقدرها برنوب الله اوري نووبهږي کنده په فل اندازه الگاړي په فل اندازه ټک ټکر روان شي چوړی کې الگاړي وړی کې کنده لګيو پر واخلی چلوه کندې نو لري بو واخلی دارنګه دا قران مثال دے. چه دا قرآن ده چې کله حضرت تنگ وي نو هغه صرف له قران نه اوسوټی کیږي او کله چې زړه فراخ نو هغه د قران علوم ځکي او دا حق پرس د بیاند د قران دا سیده لکه یو ملک وڅوي او, او په عمل باران شي کله چې په عمل باران شي نو اول جوړیږي لکه وڅمل کې جوړیږي نو جوړیږي ته دوه نه بعد بیا الګاډی را روان شي خوډونه الګاډی بد جای را روان شي وګور را روان شي دا وګه راځي نو تاسو کتلې په دې خړ کې سوسې نهي د پاس اوف ذا فور غنی وی مارانني پاس اوف ماران غنی را روان دي او د دې غنو ا د مارانو سره خړې وبری او د دې خړو بولاندې سپینې وبری اږي سپینو بوزلانده دبرانه سرا سپین قانون سرا سپین را روان دي دا خړو بو دو سلګینټي به ختم شي دا غني ادا زکېوي نو دا او ګینټوي ځان فنا شي او هغه سپینو په من شفاعت شي هغه سپینو په خلک کی جامې پیویندي فصلونه به خراب او هغه سره کی سپین کې دبرانه راوړي رزرګران کیریو کی خورکی سرته نراوکي هغه سره د انسان د بهتر ځای په مقام شي زنانه غوګونی کی کی پوده کی کی غړه کی کی دا رنګه د قران مثال ده کله چې قران یو عمل کوي لی شي نو هغه عمل کې د مبتدیینو د مشرکینو اوازونه چت شي لګر کړو چت شي شور شي پامل کې یره یو اپیرا کله ده یو بي دین رغهله دین روحانی او پاک عمل کې بداتيان لکه زګ چې سپینی دا سپین په چیره روان شي هغه پرस्परي الکه ماران لړمانان دا جب وي دا هغه خړو وزي ویني صحیح وی وځني داوکي یاوکي اجل سی فتوي لکه څنګه چې د پړ د پاس مارانی لیکن هغه زګ اغا سپین پڑکی لگه مودعی ختمه شي. اغا مناظره ختمه شي او اغا ظالمان پشانده مارانو الکان صره لختی ازا سر و الو اوٹه کئی چنین ام را پاسی ایو قرآن زدکی ام افتادل ازا سر و ای نا اغا بیادو پاسی نا نو دا اغا سپین پڑکی مثال ز زبادنوه دوه دارگی ماران لړمانان مانان مثال دا اغا فتوه ہوئی دیگه ختم شی اسپینیو په پادیش پینیو په عطا فیض د توحید دی هغه اخر ته پیونه په ملک بیا پادیش او سرزر سپینزر اغه مساله ده څنګه اغه سره د حسینی په مخ کې ځونډی کالات نه جوکي نو بہتر مقام چیز دا لږه اغه سره د توحید به تر مقام چې درته راکی پادیشي دا تفسیر سره مثال ولې قران کې کله کله ذکر کړي نو مثال ډیر صاف وای صاف <تصفيق> مثال وای دا مثالونه ذکر کړي لټ توضیح یو د مسلې اثبات ته یو د مسلې وضاحت نو وضاحت مسلې چې کای په دخاله لای کیږي یا مسلې باندې وایي د شنه کې واچو نو کله کله خالی لای ذکر کړي لټ تنویر او کله کله مثال ذکر کړي لټ تنویر تنویر وای د نور نه دې یا رڼا کول مثال بانے مسله رنعہ کیئے قابل سرے چې خبره کئی نو پی مثالوں نہ ہوئی نو, نو په مثالوں سره سرہ حقا مسالہ ذہن تپریو دی. عرب وی الممثل بلا مثال کال فرس بلا لجام و ناقت بلا زمان مسله دے ذکر کرا او مثال لے پیو نوے ردے داسی مثال لے چی اوخ دشتے و مہاری نشتے چی اوخ دشتے مہار دی نیچے نوو چی او چه مواری نوتی پیوز ای ادرولیسی داران جیتی پا مسئلی دی مثالوی او اگر ذهن کی تپریواتا او چه مثال دی کنی میلی نو اگر ذهن نوالی جی داران جی اصلشتی و واگی نیشتی اصلشتی و واگی نیشتی نو از چه پاہر طرف روانشتی نو اروی علم بلا مثال کل فرس بلال بلا زمان لکن قی او داغه واګنی <وَاگِنِيه> نو قران ذکر کئ داویږي مثال ذکر کئ د پارا د پند د واذ مثال ذکر کئ د پارا ته مثال ذکر کئ د پارا د رټنی مثال ذکر کئ د پارا د تقریب د فهم چه فهم ترانی دي مشهلا <clears throat> وتل کلم سالو نظر بهال <لِنَّاسًا> دا کم مثالو نا من بيان او غلقلرا وما يعقلها الا العالمون نو پويږي په مثالو مګر اقلمن دا ابو الحسن ماوردي په دې کې مستقل تصنيف دي دا د ابن قیم امثال القران او شای شوی دي وړون دي رساله امثال القران مفتاح در صادقه ابن قیم نو قران امثله ذکر کوي دي دا دو کتاب دی يوم متا او دی اگر مشهور حنفی امام تاش کبرازادا ده اگر دره جلده که دو جلده ارمبنی اگر اکلوی دره سودیانس علومی ذکر کرده دره تعریف کرده دره مصنفی نی ذکر کرده اپا اگر که علومی کی کتابنی ذکر کرده دو جلده دره جلده پا اخلاقو ذکر کرده اگر کتابنی دره مفتاح و سعاده اگر تاش کبرازادا ده دا داتم اصد امام ایو دنه اصده ایوب ابن قیم کتاب المفتاح دار السعاده و منصور اول العلم والولایا اگر دو جلد کرے اگر په مشکل آیاتونو کلام کرے امثله د قران کی کر کړي دا دوړو پیدا کیږي په خان پیدا کید اوس مسن کې دواله شای شعر دي د تاش کوبرا زاده کتاب هم شای شعر ده په درې جلد کې کې اول دواله جلدونه په حالت د علوم ذکر کړی دي اته تعریفونو د علوم کړی درې سو ډېر علوم غو ذکر دي امسنفی نی ذکر کری دی از دو کتاب دی ابن قیم دے داگی نم دے مفتاہ دار السعادہ دارنگی دا بلحسن معوردی کتاب ام شائش ہوئے دے ساڑے غو گوری نا دا, دا, دا, دا, دا قرآن پا امثلو پوئی گی دارنگی دا قرآن امثلہ بیا نئی یزل بی کثیران و یحجی بی کثیران خطاشی پا دی امثلو زلہ دیر او لارمومی په دیم سلاو سرا دیر لیر خطایشی دعوی سی مثال لے لکا اول شورت بقرہ کرا جی دعوی ویسی مثال لے په مطلب زاننف ہوئی دار رنگے لار پا دیرمومی نو دو قرآن دو وزا حد تا پارا دو طریقی من بیان کرے یو منگا بیان کرا ادخال الہی اما صلا واضح کئی دو بیان کرا الامسال توکه مون من بیان کو ل ل اس بات نو دارنګ ل ل زاحت سلور لکه مون حالت د مون منکرین بیان کړ سلور دارنګ قران کې د زاحت بل طریقا بیان القصاص بیانو قصاص څه ذکر کړي قران کې د پیندویشتو انبیاء علیه السلام واقع ذکر دي دا اصل ذکر کئ دا ذکر کئ د پار د سو مور پوسو مور باندې وضاحت کئ کئ ساج ذکر کئ قران د مصر عالم یو کتاب لیکلې قصص القرآن او ذکر کړي دي چې کیسه نه ذکر کولونه پنځوس فائدې دي قران کې کله یو واقعې او پیغمبر ذکر کوي یاد یو قوم نو داگی دی دا غي نه پنځو سای دي مرادی یو خو اثبات ته مسئله چې ګوره دا مسئله په خاني پیغمبروم کوي دا د مهمیت چې انبيیاء او اهم کوم شي ګڼل او نو اهم توحید اور د شرګ نه غره درېم د انبيیاء استقامت ترقواله کی انبیایا صورت رکھو کی یو تن خبره کوي قوم سره نو هغه یو تن صورت لکه خبره کوي ان یو قسم تسلی ور کوي مؤحد لرا د انبیال هم ذکر کوي او دادله ذکر کوي د انبیاو تسبت رکھاله چې انبیال هم اسلام صورت لک دي نو تولې وي ریږي السلام تقدیر کوي نو کونتا وای ان کان کبر علیکم مقامی و تذکری بیات الله ک ګران لگی پتا سو باندې زما ورځ دل او بدل لگی تاسو باندې زما تقریر حضرتینو تقریر کئ ان کان کبر مقامی و تذکری بیات ګران لگی زما ورځ زما تاسو فعال الله توکل تو زاس باک نکوم که زه ساس دښمنم اته اوه بدلږي نه زه نه یریګم فعال الله توکل تو نو الله باندې زان سپارم فحجم امرکم وشرکاکم یو کای خپل رائے زماده مار ټول راځم شي او فتو کوي چې بیمرګ نه پریدو ود وشرکاکم خپل مددګاران مرو غړی کینوهم وجوم کوي ثم ملائک امرکم علیکم غمتان بيدنی فیصله تاسو پټه تاسو ماته وي کنه نپاسي تقیر کوو بې مرګدنی پیو ثم کی ثم اتو الیا اواری ماته فیصله خپلم چې بې مرګدنی پیروم ولاتنذرون آی مهلت مرا کوي مالرا ماشاءالله یو تنده ټول قوم مقابله کوي یقلم الواحد القوم العطاشن على یو تن اگا قوم چه دوینو تگیدی اگای تا سرکلا که خبره کوي که تاسو بد گرنی نو تولی او شئی زماده ملک بندو بسو کئی زماده ملک بندو بسو کئی گورم چه تاسو ماو اجله شئی کنا تاس زماده ملک بندو کوي چې چه ماو اجله شئی کنا او پتھ پتھ خب جرگی من کوئی سامده جرگه دری کې د میګانو مرکز ده الوی درگاه ده زما مناظره والته زما کاروبار یو شپه دراتلم یو میاو زیو دوکاسنورو دورس په 90 د شپې ما باندې تماتې دز کو نه زما شغلشه نه زوځي ما به ډک زړه دې قدیم چوما کان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا اصحابه بغیر نیترین امری کتاب موجره مرگ نیترار ده اشتاید او دی جمی خلق خلکو دو نایو تختیرم در میاگانو در درگاه روزانه مدن دوسر روپای ما تقیون شروکلو نفر پزوز رو درده ده دل. او زمانه که پینزسر روپای بانی ممر که نو یورو در دل... آن میاگانو ما آن تایو در تن شوزن نماید داخو اسان خبره ده زب هم خلاس چم تاس هم خلاس چه تا سوای کی 200 سو روپے ملتا وانتا را کر دی نو دیو دو روز ما دن زما پاسہ رول کین زوم خلاصم تا زوم خلاصی ما تے ویرر نہ کرے اس مگے مرتا لمسے نہ مے خبر لندے بہو کو کنا کہ تا وای کی ام کوم ضرور دینو بغیر کہ دینی شی اصل کہ کلہ کی اسڑی قران نیلو سے دام بیاو حالات نیلو سے نو اوی یار وغور ځان بچکا ځان بابا چې لا تل کو بيدیکم له تحلقہ ځان علاقات تمغورځو له علاقات ته جهنم دی یعنی مسله بیان کا ځان دوزخ تمغورځو دایته معنا خدادا نه ده نه دا چې ځان بچکه چې مجلث مجلسه درنکي چې دنیا تکلیف خو د مجلسه تا دا. معنای دادا ځان علاقات تمغورځو یعنی مجته پله تاونه د دنیا مصیبتونه خو د مجلسه تا دا سوتکې په ویته راسی دا مجلتا اصل د آیت مطلب دا jihad ka zan jahannam ta guldu ناغه مانا غلطه کئ نو قران کې د قصص ذکر کئ د پار د بیان د پار د توحید دا لږ د پار د کلوالی چم بیا سورۃ لکو دا لږ د هغه مسجد سورۃ لکو موسی علی السلام مې ایمان راوړل جادګورو او داغ ازم بنائی فرعون ارتوئی تاسو خوی او رائوا تاسو بن سره جرگوا لاؤ قطعن نایدیکم نا وارج من خلاف ولاؤ صلی بنکم فی جزوئی نافل لا سقفید لپرکم برم زنڈون فرعون ارتوئی تاسو ایمان لائرم لا سقفید لپرکم برم زنڈون ناغیور تسوئی قَالُو فَقْضِ مَا اَن تَقَاضٍ اِنَّمَا تَقضِ حَذِ الْحَيَاتِ الدُنْيَا سِچِ كَ بَإِمَانُ اُكَى سطاف احسن لَصرک دنیا کی چلی جی دی اولادی مسلمانان دی مقابلل را غلو حق شو و رتمالوش و ایمان را وردے فَقْضِ مَا اَن تَقضِ سچِ كَ اُكَى اِنَّمَا تَقضِ حَذِ الْحَيَاتِ الدُنْيَا سِتَابْا سَرک دنیا کی چلی ج حضرت صالح علیہ السلام کوم تخلق وای اغاجس چې ایمان په صالح راوړ او اتعلمونا ان صالحم مرسل من ربي تاسو منئ چې صالح الله را ګل له متبرور توي اجزان او تا اغه چا چې ایمان راوړ او اتعلمون ان صالحم مرسل من ربي تاسو پېژنئ منه چې صالح پیغمبر دې نغې قالو قالوا ان بما ارسل به مؤمنون وې ترس پیغمبري نه منو اګه څوای غو منو دلته وای ته پې انت... نه سی بالکل نه شو کول دی چې خوار بچی لري ځان ته بچی دیو نه وای هغې کابل کې بیماني کړو ارزګامي خاتون اغستیو توبه وکړه چې پاکستان ترالې ود جماعت شاعت توحید او سنت نن پزان ځکنه چې دا نو کنه برناندې ماته وي د <مارتعا> مورت ایم د لتو وکابل کی مکرون د لتو کوي نوم په بدلګي خو د وخت نن د لګان او چې د وخت نرانو نوسم نو څمن ران دی دا کیسے قرآن کی څه ذکر کوي د ویره پارا کې فدی کی سو کې سو فائدې ذکر کوي یو فائدہ اهمه مسله کومه ده دوه مفایده دا غی کله کواله تاسو بوتي سورو دا انبیاله مسرط والسلام سورۃ لقب بل ډیر ذکر کئ چې دا انبیار لومبني ته قاضی څنګه و ونه ان اسقال لقومی یا قوم او عبد الله لومبه تټی سور د نرمای کې و زمام مرګورو زمام قوم د الله بندګی وکي دا غی خطاب کانه خطابهم بال دین رون کتاب بیر د نرمه کړه دانه جب مې مرودره ده عام شي کانو نه به کتاب د دا ام بیا دانه هغه حق پر اس د ایران په دربار کې تقریر کړي قال یا قوم اویدو ادمه او قوم اشپاک زل یا قوم یا قوم راضی ان مطلب دا ده ان به تر دې چې د نرمه پوس وکې دینه باد سختی بنه کې دانه دا کې د کوالی بکې دانه د دا ام او کا چ خل کو انبیاء تو وین چې دا رزل ځان سره م پیدا نو انبیاء وینه چې کم کسان ساز پسور تاسو درې پیایو نکوم لایات حکم الله او خیران هغه کسان کتابه بدلږي زاغې نه پریرم مرګي بنه پریری دی وې نیم خبرګی نیم ته لپینځه پلانینه مې پران نه لويلې یې د לקوالی دا تقریبا 50 فائدې دی په ذکر کې څه څه کوي د دلیل نکلیه تسبوت ته اهمیت د مرګورو تایید تسبوت לקوالی دی چې هغه سورک لکه لک لک لک لک خبري کړي دا ټول ذکر کوي د پاره לקوالی وګوره تک نه شي دې د بیج مات کې په پښتو ترجمه وکولا پنځه په کس یو ګډاو پکې مولا اما بې کله صورت وې نو به خاندل نو ما ما ته به ورته جن سورخه چل دروي ته موږ جنگ ته لمشي هم چرته پاسو دا مطلب دی طالبان په به چې ورته تاسو کړنې شي گزاره به گزاره پرمانه گزاره گزاره کوو گزاره دای گزاره کوي یا تشدد کې الفاظ بسقوي بعض خلکو ته تشدد وای مثال یې کلقشا نویدات تشدد کوي تاشدوت له کوالې دی وایي ینه مسلې یو تشدد به تهذیبي دی چې بدل الفاظ بیانو ایو تشدد د مسلې کلکواله دی موږ د مسلې کلکواله وایي ولو کان تشديدا بیانو کتابه وځار قول من نبی محمدي که تشديد دی ته وایي چې الله کتاب بیانو سنت کارکو وَنُؤَكِّنُ تَشْدِيدًا بَيَانُ كِتَابِهِ وَيَسَارُ قَوْلٍ مِنَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ فَإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّي مُشَدِّدٌ کَتَشْدِید دته وای چې قرآن خیا سنت خیا نزه د خدای په قسم په خدای مشددم هلُم مَشُودًا وَشَدُّ كُلَّمَ تاسو ګوان شي یاځای کې وای چې مشدد دې کټشديد دته وای تشدید دغه مسله کې کله کوڅهګ کټول دنیا په یو مخ शिवाय نه پردنده کوله خبره بس بایکار زموږ تاسو زیات نه زیات بایکار برابر شي کنه پنجاب دی زمي عمرګرد او سمشته یو کلی کې ډیرو او د دې مسلې دایده پلاړ مشور خلک د ټول کلی مخاليف و راغ او ورته و دې دا یو باختي د پلار خبر ده له وکول هغه ʿ tale стати ʿ style ひɪ �� apostles chalk button ɪ ˈั้ ɴ BUT ʿ ๧ ardeş shuffle fah twisted mi Laser. ʿ te 있나 མ Initially som h%. Auss 나도 ti Reviews tell チuri ց Stone Cause ད� Alright can you lfan times that the Fair piece of wall is being dir muddy. The Terragal is here because the Birthday Deborah he چических will. مور یې یو په تونیسا غريته یو په تونیسا اورس او واغشه کټیوه استه جناده یو کړه غي رسته درېده د مخ کې اور ډوره قبر ته کوش مورو خو ته راکی وها وا هغه وارسو کیو خلک تماشا کوونه خ دې ورته بند کړی خارې په بچي واړو لا قبر کیات خلک ما فایل لا ده و اوسم در تمافيكم توبو خ نه کولی کې دی نه که تو بو خل. نو خل. دا موي زده او غلم کنه سهیم داس او لکل و خلق قصنه شده او ده وی پا زوانه دا زوانه اکه پا بعد آباده اکه ارمان ده ناکار قومه گرانه گرو بیزو و خوڑا وی چپکه نا درد غم ده ارمان ده وی پا جن جن ده رسپینه کرنده گرانه گرو بیزو و خوڑا وی سهده ایش شکر ده چه خدای باش دے ہوئی دا انبیاء زکر قرآن کی کئی بازی کیسے مکرر زکر کئی اور ہر ذائع چی زکر کئی دا غیو فائده لکہ دا آدم علیہ السلام زکر وہ زائع دے ہر ذائع چی زکر کئی دا پار خاص فائده نو الفاظ مکرر دی اور مطلب مکرر ندے سمانا دا بلے فائده لے زکر کئی دارنگی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام زکر قرآن کیسے دا پاس اشپکش لے او هر ځای کې دیونو کې په اړه ذکر کوي دا باز انبيال المسلم ذکر کوي فردن دکې یوسف عليه السلام ذکر یو ځای کوي دا رنګه تولد د عيسى یو ځای کوي یو یوسف ذکر کوي باز دو باز دریدای باز اوزای باز پینځیش ځای او دغه کله ان شاء الله په هغه باندې راځم نو زه وقیم چې دا به موږ ذکر ذکر دې دینو کې لپاره او دا دریم زل ذکر د دې واقع د دین او کې راغلا نو دا واقع ذکر کوي مقرر او غیر مقرر او دا لږه پدې باندې قران تفسیر کوي دره اوزاحت او بیان کړي د مسلې چې خدای کې مسله واضح کړي نو اتقال لای بیان کړي داغه لپاره به دا مسئلے دا کله کلا کلا بیان کی وضاحت لرا درم دا مسئلے دا وضاحت تا پارا واقعی دا پخانو ذکر کئی کہ پخانو باندے دا مسئبتون تکلیفات را دے او غی دا مسئلہ ہم ذکر کردار نو ذکر د کسید دا اس لم کئی او لد توضیح وضاحت تا پارا دا مسئلے دا رنائے دا وضاحت کئی بعز الالهه اغه تا کوم مددگار غنی نوغه خلاجز دي او داغهي صاثر منځه پیکون برای شي دلتون برای شي برات برای شي ستایم دادونه کی لعز الالهه سلورم ذکر کوي لعز الالهه قران کې بتاووی ني ضد مشرکین او داغهي د الها دا, دا, دا جمپټ غوغا دا کوي دا وګوره دې څوک دې څړیا او په دې ایزر علیه کې هغه علیه ذکر کوي کې باطل پرستو چا غي د بیان کړو چې موږ راه مدد کوي زموږ درگاهه راځي او حق پرست ذکر کوي چا غي نو دې چې موږ مدد کوي او دې خپل قران مدد کوي نیکان بندیانم ذکر کوي او بدانم ذکر کوي سوره بقره دیمه سي পারা آیته اصل یو یاو کم او یاو یاو سرشباکت بیتن شوروکم و یاو و لو یرى الذین ظلمون اذیرون العذاب ان القوة لله جمیعا و ان اللہ شدید العقاب استبرى الذین اتبیو من الذین اتبعو و رو العذاب بهم الاسباب یاک آغوا چه بیزاره بشی مدبوین ده تابینونا استباره اللذین اتبیوو آقا خلوچ چاغر را مدد شو بیزاره بشی دا اغاچانا چاغی را مدد کود نن خویطا ما نیولی لمنستالوی لیکن اغیب تانا بیزاره شی نو چه تانا بیزاره کیگی نو بدبخته ولی مددگار گرنینا استباره اللذین اتبیوو ایناللذین اتباو وراؤول اسبا عذاب رااول د دادوار متوین او تابین مراد متوین او غناکار دي عام شيکان هغه مشکان کی رحمت کیدی هغه به انداد نه کی من الذین تبوا وراولا ذهب وتقطعت الهم الاسباب ادارمت دابا طول دیو برنبیدارشی ورآول آذاب طول با آذابینی وطا قطع حط بیمون اسباب باب تفعول روڑے دی باب تفعول یو فرق دار دی تفعول وجود فیل کوي تدریجان او باب تفعول وجود فیل کئی ذر فورن قطع تو ہو چوٹے یعنی زب... جل بلمی که بلکل تقد تا تاعت بابی تفاولی یعنی وجود ده فیل مره تا واحده تا دایی ترمین ده باده بلکل دانه که خبر باقیه دی که بروانشی بابی تفیل نو دارده تقد تاعت اگر دایی دا رشته بلکل ختمشی وی دلتا که بیانیو که ده آلها و باطلاو سورة مایده ما چه ختمیگی نو دیسه علیه اسلام بیان که و اذ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس تخذوني و امي الهين من دون الله <تصفيق> الله بوې اي عيسى تا خلقته وليو چې ما مادر ګارونی سي زمامور او ما مادر ګارني سي قال سبحانك ما اكون لي ان تقو مقدمه پيش ده قامت قائم او عادی ثی ساق مقدمه پیشره زک نه کان بندیا نو کې اول نمبر چې عبادت شوی نو عیسی علی السلام شوی نو د نړۍ کې عیسی پیښ کړل دی اول په قیامت ټول مخلوقات موجود دي او خبره کولی دي او عیسی علی السلام عدالت علیا پیش پیښ او ټول مخلوقات اوري چې الله عیسی پیښ کړل دی زکه په دنیا کې زیاد عبادت عیسی علیہ السلام چیره نصاره رحمت کی نوی عیسی علیہ السلام ته الله او اطاع خلق ته ویلو چیز حاجت رواین مارا مدد کی نو عیسی علیہ السلام دانوې چې نه د بیادبی کلام دی لکه سړی ته وای هلته تا ما ته کنزل کړی دی هغه وای نه دا انکار یو که او ادب الهات نه تو او که دا زوی چې جناب استاوس شان کې ګستاخی کول خو ډیر جرم دی ازما ورو نه شي نو دا انکار یو کو مال ادا یعنی یو د ادب خبري ایاو بغیر د ادب نه نو ايسا اسلام ادب کلام کړي تا عائشہ خلکو تویلو جماړه مدد کړي حنقولا مالسلی به حق ايسا اسلام وایي پاک الله سبحانك پاک هویت ګوراول د خلکو ته تندې بیان کړا ما کوونلی ا کوره مال سلی بیا مالو خو دا مناسب نه دي مناسب نه دي مالله را چې دا مناسب خبره وکم چې دا ادب خبر وکم د شریف سړی د معزز سړی فیل دا دبي او کلامې دا دبي پو سړی معلومیږي د معلومی چې دا ش دی هغه چې کلام کوي نوداغ پې معلومیږ چې دا دب دي. که کله غروانی پلار سره استاد سره کوشش کوي چې دا قدم مخې نشي فکر مې وې ده پای نشي چې کەی نو ادب کوي نور سانه کړ کې را سره ناسو سره ما ته یې يرد انرس تاسو دې ډېر قابلیتو چې په سبق ویله ما تا ته میخه له سبق ویو ما ته ویله د مانو قران ویو ما تا ته قرانو کو نو توه را سر تاسو سره تک نو کاغه ته نو په ځما په کپار نه دا ته مې غوونه مې ستاسو په ضداري به ادب سره دا غفلت د ادبی کلام د بې ادبۍ نه چورته دا کارت کټه ته ته وای جو خريدي او دا د بې ادب کلام د ایصال السلام کلام نههت اعظم ما كون لي ان اقول ما ليس لي بحق مناسب چين زويلشم بندازا رسما مناسب دي چې بندازان ته وي چې زه الایما بندازا سره دا مناسب دي چې ځان ته الای ما سره دا نه دي مناسب کوې ستانته تریوم ما ګرځندابادو نو وي خلاف د قران دی رسول یعنی ویلي ما قران کې راضي هو الحي اللذین الله فرمایي زه همیشه زندہ نو چې تاسو وي چې بندازان له نو هغه چې هغه دې شرکواله زبره پروسو وزن بیا دا د پنجاب مقرریین ویل شي خدای سره قیصم والی شي موږ نچوې له ځابه دې مونږه ازنا چې زمام مکه زندہ باد وای دا پنجاب دې ډران ویل دي ځانته ځکه هغه ل راقسم وردي په منبر باندې او هغه ل راګور دي نو هغه دې زندہ نو خیر دې هو الحي الذي لا اله الا الله زماره زندہ باد او زه زندہ باد شي نو سر کلام د ادب دادم بیاو کار ده څنګه دا غي افعال کيستو اقوال کيستو نو ذبقه زياده نو يساله سلام وای ما یکون لی ان اقول ما نسلی به حق مناسب نی حق لایق ان كنت قلت فقد علمته قلت خا المسیبه نی اول د خدای تنزیه بیان کړو سبحان دمه اجز بیان ک خپل ندرم د الله علم او سی بیانې تعلم ما فی نفسي ولا علم ما فی نفسك ز ما نو الله ته په پوهه علم کلی خدای استاد وي ولا علم ما فی نفسك استاد علم نه پوهېګم ان كنت قلته فقد علمته كما ولین نرسته انک انت علام الغیوب یقینا ته پوهه پارسه علام سی غدم مبالغه ندینه کثرت راواز است ابو یوب جما ده ندینه جما راواز است نو معنا شوا یقینا ته پهار دا फायदा د سیغې له د جمع وکړه یقینا ډیر پوهه پارس دا معنا شوا ارسلاتا تطدی ما کلا خبر کړي خطا اسنوېلي ما قلت لهم الا ما امرتنی به ما دا جتا سویلو اغمورت وی ما قلت لهم الا ما امرتني به تا چې ما ته سویلو نميدي ویلی بل څو ځانمه وکي چې چن دي ګسته درې دې ده معنی آیات به وي نو ځان به تقشیرو کی بل کالبد حسین څنګه شروع کی کالبد مجنون لیلا به شروع کی کالبد بل څو دانه ته قران داسې وایي ان ابد الله رب و ربكم ما خدا ویلو یو الله حرام मदत کوي ټول عالم موجود دي او فیصله مقدمه دي اسلام کي پيش در حق پر اص دلته ذکر کوي چې حق پر څو ځاني دي وي اسلام ني دي وي حق پر سن دي وي انيبد الله ربي و ربكم و كنت عليهم شهيد ما دونت فيهم هات څو موجود دا بيان کول شي فلمّا توفّیتنی كنت عن رقيب علیهم وانت على كل شئ شهید عدالت عالیه ده امفلوقات تولاد ده امو مقدمه رساله اسلام پیش ده الله تبارک و کلام ختم شو ده ایجو ادب ادعیت تعاجز دی ابدی زما دل بار کی محتاج او فریاد کئ سوق دی ذمہ دار ایثار اسلام انکار کین نور کم دی د بعد د ایثار اغا درو رحم بخاری کی راضی وصاراد بدر راغلو کیان نبی علیہ السلام صبر اجمن کړي تسو کو حضرت عمر رضی الله تعالی خوې لنده خبره ده مال تر راکا چې خپل تر دی وزن علی تر ورکه چی आवाज ور رحم کنه کو ابو بکر ته یو سوال دی یزمون رونی مهربانی ورسره کا غره کو خدا دې زنه سم کو ایمان داری نو نبی علیہ السلام حضرت عمر ته وې اے عمر ته پشان حضرت موسی دلوه حضرت نو ویلو رب لا تزر عل الارض من الكافرین دیارا الله کور رد دي تباہ کی بربادی کی ملک کور په نه دی ابو صالح علیہ السلام ویلو ربنا تمس علام وارم وشدو الاقلوب فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الليم الله حضرت حق کے عذاب پہ نظر کی منڈے ہو کی نو اگر تے تب دے حضرت, حضرت موسی او حبوبا کرے تب شان دے ابراہیم او دے عیسی ابراہیم علیہ السلام وہی ومن نسانی فانك چا چې زمونه فرماني وکړه الله ته ورته بخنه وکې نا فرماني دعا غواړي عيسو عليه السلام وای ان تعذبهم فانه عبادك که سزا وکې نن تا دې ټولګي دي او ان تغفر لهم بخنه کې فانه انتل عزيز الحكيم دا دو جمله غاړي اځمه ان شاء په قواعدو کې ذکر کوو د قرآن داقدر د کل آیات ختمه یې دوه صفاتونه ذکر کوي پارز تکمیل کدا ویره فانکا انتل علیم الحکیم تپوه حکمتواله نظر ده کې کلام نه تامیدو بعد خلق معفی دیو جنې کوي کمافیو نوګه انتقام واخلم نو سبا معنی بدلا اخلي نو عیسی علی السلام لفظ عزیز را, را. چه تک مافی که نو تذیره نکه تا عزیزه تا غالبه تانا بدلت سکنیشی اغسطه او لفظ حکیم امراد استا پہارکار کے خیر دے منتا پتن لگی نو دخدای قحاریتیم ذکر کر ادخدای حکمتیم ذکر کر قعلیم الحکیم غیره نو دا کلام نتا میدو چونکہ در د در مافی سوال دے نو معفي دو قسمي یو سړی کئ دی یاره قدرت بدلا غو نو صباح ما د صداړه کئ ا یو مات کی ده د قهاریت ته ضرور لپه معفي کئ نو خدای اسلام معفي د قهاریت تا دیو جن کلام فاضل الحکیم ختم ک ا ټول عالم موجود ده ردن علی المشرکین والنساره و نسارا او مشرکین و رد چې اسلام خداوی مان دی وی دی عطا سو بی مان غیر الله را مدد کی. قران کې دنیا کې دا ذکر کوي ردن علالمشريكين مشرکین باندې رد کوي چې وا تاسو ذکر مددگار ګرځوي کارساز او حاجت را ذکر کوي دا انجام خدا دے دا حالت خدا دے دا لنګي د باطل پر سو ذکر کوي اتم سي بارات سوره عراف ایت استم كلما دخلت امه تن تنقطع هر واري چې دنشي یو ټوله جهنم ته لعنت وای په دای باندې می صلیغه اقدن نه کې مشران تل دي اغه په لعنت وای چې ولانه تانو تاسو مراله دلته هغه باطل پرسپیران دي بې ایمان اغه مکه دنشي دي ورپسې مریدان بل مرید لعنه الله اغه مریدان دن نشود حتا زدار کوفیا جميعا چغنشی پا جانم که طول قالت اخراؤم ریولاؤم نوبوئی تابیدار فا حق مشرانو کې سبوئی ربنا اولائی اظلونا اللہ مون قدائی تبای کرو فا آتهم عذابا زیفا من النار اللہ دیل خدو چند عذاب ورکے خدای دیل خدو چند عذاب ورکے خدای مون قدائی گمرا کرو دلتا مراد باطل پرس بیران فَآَتِهِمْ عَذَابًا زِحْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّنْ الله اللَّهُ اِدْعَوْ لَا دُوچَنْ دا ای دنیا کے ذکر کی امیانو یا لابلا برگردن مولا لابلا برگردن استعا تا اندلیل سو قرآن آغای بو ہوئی اللَّهَ تَيْ لَا دُوچَنْ عَذَابَرْكِ خدای بو ہوئی دوال لدوچند مشرعانو لخو دوچند سکا دے تِخ او تاسو غومرا کړی وای پهلم غومرا او تاسو غومرا کړی وای نا غایلې د ځنه نزاب کړ او تاسو نن د ځنه نزاب دی ولې د ځنه پهلم غومرا وای د لیم غومرا په څیر تاسو هوښ نو پهلم غومرا وای د لیم غومرا دلته کې هغه متوي نو تابین با ته پرس دوره ذکر کړ صورت یونس کې آياتي اشتم یو <coughs> له سم چې بارا او یومناشرهم جميعا یادګار چې ټول بکره پورتا ثم نقول للذين اشركوا نوبو مشرکانو تا مکانکم انتم بشوراکم په خپل ځای لريږئ تاسو اساسومت ګاران انا تاسو ما چې شریک کړو هغه فضا یو دې ودريږي فضا یلنا بینهم نوبتون اعابدین با بلکم معبودین با بلکم پیران با بلکم ملیدان با بلکم مراد در تاکی حق پرستیو سا وقال شرکاون او بو ای اغمدگاران دا دای اغشارکان که دای اللہ سر جل کرو پیرانی پیر سے پیر بابا نیکان مندیا دا ما کنتم ایانا تابدون نوی تاسمون لرابلون کی زمون پوینا ما کلویلو کمارا مدد کیت ما کنو وی کی ما را مدد کی ما کنتم یا نا تعبدون نو ی تاسو مل ربون کی وقفا بالله شهیدا بیننا وبینکم خدای ګواه دې مونږه را وی دي شیخ عبدالقادر جیلانی کوم کتاب ګلیکلی چې ما را مدد کوي ازمای له سم اور کوي اولیاء کلام کوم دا دي دلته کې مراد حق ورس قرآن کوي ردن علی المشرکین و بیان عجز آلیحته دا غی دا آلیحا عجز ذکر کی چا غا آلیحا آجز دی مددگار نبی ونو تاسو سنگ را مدد کوی دا رد کوي په مشرکینو چا تاسو تم را مدد کوی نو آغی خو آجز دی آغی سرنگ استاسو حجو گلی سورت ابراہیم دوی اشتماع یات وبرذ وللجمیان وذلت به باطل فرض ذکر کئ سرگن میچی الله تا ټول وقالت وفاء للذین تکبروا ان كنا لكم تبان نوویتہ بيدار ای خلق تاج مشلان موقتا ظسیو فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شئ تاسمنا عذاب الکولی شئ قالوا لو هدان الله لهديناكم ان کمونتا صلا الخير و الله نو مونگمتا جنات سوال نه نه دړ برابر وي اجا زينان صبر نه مار نه ممحيس کچغه و اجا صبر نشته نو شیطان ته بروان شي د جبريست و وي وقاله شیطان لما قضى الامر که فیصله و جن شیطان کو وي ان الله الله پاک یو وعدکم وعد الحق خدای وعده دشتیاو چې چا ایمان راځي نو زه به جنات ورکوم او چا چې شيونکو کونه د زاخ ورکوم وعدتکم فاقلفتکم وما کان علیکم من سلطان ما تاسو را وعده کړی نو څه میچولې وعده نه مراد اوسه څه زما اوسه سي غلطه اوسه خبر کوم شیطان به ماکان <مانا> عل منسلان الله دا تهم فسه جب زما غه زور نو در باندې. ما خذ ک سوواچله چې ک به بالا خلک دي کار به شي. ما خو اولهسم وه ماسه د کاپرانه په ن دله چې د کاپاره په ما خو سوواچله فسته جبدي تاسو دماوم نه په ماکان عل منسلان زما خو ور خو نو. <سؤال> جماغن په زور راوستي فلا تلوموني ولوم وانفذكم ما علم ملامتوي قران کوي ملامات او ما انا بمسرحكم ظفر یادرسني زما ززور خونو اخر کې بغوي قران کې تازو صورتونه بغوي دا نه حل نور صورتونه ټول دغه روان دي کله چې مسله بیان شي دلایل ذکر شي وضاحت مسلې وشي پوځاحت کې قران کیسه راړي پوځاحت کې قران کیسه راړي د ام بيا له مصطو سلام ادخال الہی نو کې راړي دغه پوځاحت واقعات ذکر کوي د مشرکین او دغې الها چې دا چدا واقعات برادي سوره واضحې کې مسله بلکې کتاب چې دا څه چې خپل مدد ور وواځي هکې که او مسئله بانده دلعلم ذکر کئی، امثالم ذکر کئی، وضاحتم ذکر کئی، لطاستقرر فی الزهن، چستاق و ذهن کدا پیو گئی کل چه تو صورتو بور روانشه، او پشرط ده که اول تا تا دلصورت مطلب معلومي که معلومنی نتو ته شدرجمه کینم بای، دا آیتونو جوړ با نپوئی، دا اخو یو امبیل ده، یو ملغلل رو امبیل ده، ملغلل ده، ور پسی د رېخمو غوټي وی ور پسی ګردو ندی دا څې ښه د امبیل ختوش ملغډوري نخن دور نه کوي دا یوه د د امبیل بوتل دی دې یو صورت داسي کم مختصر صورتونه چې دی نه یې صرف مدازي کړې او چلوونی صورت وګت کی, کی داسې دا امبیل کی ښه کی دلائل امثال واقعات دا رنگي امور اصلاحات دافع تلعذاب من ذکر کړو دا دیره پاره لتاستقر في الذهن ته ستاپو ذهن کې مساله کېني او ته په فی کې دا امسر دي دا رنگي واقعا ذکر کوي قران په دې واقعاتو د انبیاء تسبوت دا کفار و آقا حیلی چه هر کافر با پیغمبر یارو قالو یهود ما جیتنا بی بیناتین تا دلیل پیش نکو آقا اور تا دلیل پیش کردیو دلیل دارنگی مشرکین بتاتا ہوئی تا اصلا دلیل نیسته تبا یہ سوڑی ما چه قرآن ذکر کن نانا پکاو قایا قرآن دلیل ندی پنید قرآن مهم کتاب دی دارنگی پخانو انبیاؤ تایویلیو یا اہود ماجیتنا بی بینتین تامنگتس دلیل لے خیلے دارنگی کافر ہمیشہ کافرو انبیائی رولی دی اِنَّ قُولُوا اِلَّا تَرَاکَ بَعْدُ عَلَيَا تِنَا بِسُوءَ نوائیو تا تا اے اہود مگر تکریف و در کی باز مددگاران زمنگا بدا اسو مجھ نکر و پیوکھے اہود لیوانے و دیتیو دا خبرې موکو چلیسنی شکو لے خدایشو جلی ونی با دی کی ای تراکا ای ترانی آغا وکیلی شی کیو سرے لی ونی دی لی ونی اکرم ای ترہتو لی ونی مکو ای تراکا قادو آلیہ تنابیسو بعض مددگاران بڑی زیاد لی ونی دی کی یو خوف الکفار الانبیاء بالآلحاء کافر انبیاء علی یری پا خول آلیحاو تابم یری چه دابا در سر اوکی دابا در سر اوکی دابا در سر اوکی مشران دابا اوکی دابا اوکی زماوالی زجون دیده یو کالی جمعیو ما تاوی بچی یو خبر اکوم مای خواد وی زامن قسطاو آره دی که نقضی درکه را ما شمان دی نلګون دیو دیو پسې ډېر ګوتې مو ازنه دې دې ته نوشان را ورسی مورته یې مور نوشان را ورسې زماده له کومه ورلیکو مشمو زاسې دوه یو کالو کورې وړه زم په دیم چتلې کولې زه درس لپاره پالبو کې آ خوې پشاتله دیو پسې دوړ د کوټې نه یو پروتې دی نو بل رامندکہ کاته غټي ما درس کو چرالم ندې ترڅې بابا کرا خوري کور تراله ورو موټه ما صفین پته ولې چې دا غوډې نه پروت دي ما ته یو غوړه کنا ما د خوای کار دی او کوڅې خدای ونیوله کاته غټه خپل بندا پروږم مړې دو او خدای پناش ګونیوله زړه په زخم پینشت ورو موټه ما د خوای کله کرے شیطان ته لوم ور کوي بېمان دا کېد خراب والی د پاره چې هغه کې د خراب کی او غوړه وې تا کارې درکلا مګول وګوره خوای تا کنه کې پرای بچو کله کله دا غار نوم کوي نو پکار دی چې سړی د امبیا واقعیت ګوري تسبوت او چې کله دا واقعت امبیا له مسلمان نی هغه حیران پریشانی اغمند hebat راځي دیو جنا لا حور لا قوت ډیر لو سلفکاری او داوی غلایت عجز او فریاد وکاري چې خوای ما د مصیبتونو باندې بچي ذکر یور د ما ګرنندیر تللم حادت س ما ته شته را ش ګند خلک به م کافر کې ماولی دي ته به او غور دی کې خله به چې دا وګړه وم که نه خ د غماتته شوه هم په کره لغ ده خلک به کافر شي دارنګې منکوون بر ککتمانو ممسه دی عجز ک را دی د خزانو د نیک د خزانو نهلو خزانانه دا ده کله کله پر سي فخر رازي په دې مسله کې چې شي لاس کې شي پر راشي نو کتر سرګند کې نو خلک قافل کیږي او اجازه خل نو دیو جنته الله ته فریاد کو ازنه خلکو سرګند کې پر فخر الله را رضا شي دا رنګه مصیبت بيماري رازي نو چر او اجازه خل او یا وو په جنب باندې کنه نو قران کې داوا خیا ذکر کوي <سؤال> او امر مسلحه ما مخ بیان کړی کله کله قران کریم مساله شروع شي نو امر مسلح ذکر کړي امر مسلح دا معنا چې دا د امتحان تکلیف وخت دی نو ته دا کار کو چې تکل شي رمباي سياره کې اخر تو غوري اقيم الصلاة و اذ رکعت یوس کاه ازکات ورکو <clears throat> مسلے بیان شروع سلس شروع کی گی درمبائی سپاری یو سلسل سم آیات تے واقیم الصلاة و آت و زکاة مخشد اے حجو بیان دے ودہ کثیرم آل کتاب دوسرری دی دیر آل کتاب لو یرد دونکم تکاش کی تاسو کر جائی دے مسلے نا علی کتاب کوشش کړي چې تاسو په مسئلے کې کی سوسکیو دي ګرځي اقیمه صلاة د جسم مناسبه کله چې مونیان کوشش کوي تاړي پتا فتوی کوي تاسو خلاف کوي نو تاسو ډیر کا دا د امر مسلحه وایي موږ ډیر کا چې خدا شي تاسو ورکل کی وو انفاق دل الله پر لیکو انفاق کله چې د مصیبت وختي موږ ډیر کو کانه رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حضبه امر بدر د الصلات حدیث کرا دی نبی علیہ السلام باندې بچ غمراغه نمود ډیر کو داغه انفاک کوا چې کلا تموس کې انفاک کې نو الله پهتابه سمته کوي په دې ته امر مسلئ وې ملمنس کې د صورتونو برازي امن مسلئ ناقار کار مو کو زند ګنا نه رزګ او اوسړې پناکار کارسته چې نو خدای د دا غم داد می کوي پاګه غم دوغنه شي بیا او کله موږ کې الله ته رجوع کړي الله ته فریاد کړي نو غم پښوک شي دې ته موږ امر مسلحه وایي الامور المسلحه للتصبط دا امور المسلحه کله ذکر کړي د پار د کلاوالی او کله کلام می مسلحه ذکر کړي له داخل عذاب مخکې آیاتونه کې د عذاب ذکر شوی دي نرستو الله اقواه افعال ذکر کئی نیکان چه دا قوم ما چه خدایتا دا عذاب نمچ کی امید کې که بایاتون دا سرازی زمان اصول قواعی ما سبیان بیان کرو او سب انشاءاللہ دا قرآن ترمین دا دا خود ما دا کندو نمونه و دا غنمو دا که غنم غر مش نمونه خروار دا زمان نمونه ده دیتا وی نمونه یانه سمونه دا غره ور کی کنه نمونه خروار دا نمونه په دې اصولو به ان شاء الله زکلام کوم او زه به کلک میدان من سراشم نذبه هغه واقعات مکرره د صورت چې زاغه تشیر کوم کې ولې دا واقعې مکرره شوه کلکلا د قران دا قاعده ده القران یفسر بعضه ببعض القران تفسیر کوي د بعض ځای د بعضې یو ځای کې قران تفسیر کوي نو برجای کې تفسیر کوي کله چې سړی بل ځای نی معلوم نو په دېشته بارا شي چرته دا څنګه چالو شي نو یو کې واه را شي یو آیت راځي نو زبا فورن خم چې دې امثال او نظائر وګوره دا یو ځای کې اشكال را شي زه با فور رحم چې دا اشکال ښکل 12 کې وره قران دلته اختصار کړی و لیکن بل ځای کې قران کریم د تفصیل تفصيل کوي او اشکال قران رد کوي چې قران قاعده د فهم یو دادہ چې القران یفسر بعده به بعده قران د بعده تفصیل کوي په بل ځای کې چې کله سړی ته دا معلوم ني هغه هغه باندې اشتباه راشي جره دا څنګه وشي لکه سوره یوت کې آیه یو کوم یو ګوره ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالو سلاما رال فرشتي ابراهيم ته پذيری لچرا له وې بچت د عذاب سلامن تذ عذاب نه بچي ځکه د فرشتو راتل کال عذاب لرا دي لکه دغه فرشتي عذاب لرا غلې قال سلام ابراهيم ويت تاسو بچي د کور خوند زم تاسوم تقریبا نشته فمالبسا انجا بهجلن حنيز درنګ تیر نک چیرت سایول راړو حنيز رچه فلمار ايدهم لا تذلليه جلود ابراهيم لا سنذ فرشتو چنين دي کیږي سيتا عمل د سور داو چې رچا بدبه لټول نه داوبوبې نسکړي انمه خورا کو واوجسمینم خيفه اځر کې يرانا چې دایي جماړو ډای نو خو دین دا خو د ما دښمنان دي زما بد بدایل راغلي دي دایي جوړه نو ښه را نو دا د ما دښمنان دي او بدایل می راغلي دي واوجسمینم خيفه قالو لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط اغه یې منګ لے ګلې شوو د پاره دا آزاد قوملود تعالی نیراغلی و امرته قائمتن اخذ ویډاړه وا فزحقت وبشرنا بیساک اوه خواندل نو زیر اور کومه غیره دې ساک په دې آیته نو دوی تیراد راځي یا وی تیراد داوی چې ابراهیم پذر کې راغلی وا فاو جسمنم کیفا وجس وای دې زره خیال تا زره وی تیراز دارا جی کې فرشتې له درو په حال کوي چې غي قالو لا تخف دینه خدا ثابته شوه چې فرشتې له درو په حال کوي او عالم الغیبی دی یو تیراز دارا دی دوی تیراز دارا دی ومرتو قائمتن فزاحکت خدای ولړوان وي خندل زهک امیشا دو جو د امریه یوناشنا کار سړې وی نی نو خان دی. او چې کوم عادتی کاری نو پغه خان دي نه پای خپلونه خان دي نو قیام نشنا کار خنو خدای ولاراو نوې خندل نو د دې د سبب د خندار আজি دا خپلونه خان دي څه کولی نو زیر چې سارا لیونه یو زکه فظاحه ک تفرید بقایمتون باندې زاحه ک تفرید بقایمتون نسې کی دی. ذکه ذیخ قیام سبب د ذیخ نه لے۔ سبب د ذیخ و ناشنایたり. دا دویم تیرا د دی. د دویم تیرا جواب کئ مفسرین چې فضاہیکت معنی فهاظه. او دریدنو حیدر اغه. فرراوی یحیی بن زیاد لغوی فررا مشهور امام د عربیت د 209 کی وفات ده. داوته تفسیر د دا معانی القران معانی القران باندې تقریبا سلوئ تفاسیر دی یاد پاسا په دې لفظ په ټوله کې به تر تفسیر پدري جله کې لفراده فررا, فررا ورته ځکوي باندې خلک غلطه مانا کوي د تاریخ نه خبر وایي په پوسټین باندې ناصر فروان نا لري نو د فروا فروا پوسټین ته وایي نو فررات څنګه اوسه شو اوسچو فرراد یې فرینه دي فرایا یې فرې باب دي یې فرې شلوته وایي فرا ته فراب زکوې چې کان یفری کلام الخصمی هغه دور لو علمو چې د مقابل کلام به تسند کما به وکړو زګور د فراوی د کساي شاګرد ور اور ته زکوې چې کان یفری کلام الخصمی داغه مقابلې کې مناظر چلینو درې درې کان یفری کلام الخصمی زګور د فراوی نو می احیاد د زیاد دی دو 209 کې فات زمون ملک او د مصیبت دیره ای د لاندې نه आवाज کوي یا ماشين گرم دي لاندې لوډ سپیکر आवाज کوي کې غاران دې د خدای سره نږدې شي کناته مو یو یو د لاندې لوډ سپیکر आवाज کوي کې غاران دې د خدای سره نږدې شي نپیدم ما کار لرې دې تاسو تنګي کينور څنکي غوډه دا بو وایي ا هغه نه ترتیب طاقت تمکه کیږي نه نه ما همو کی تاسو چې کله باران شي زور جپړ شي ترتیب طاقت ته به چې کنه لم من العرب زه په د عربو نه دی جواب نه جوړ لمس ما ذلك من العرب دا دا عرب نه دیو مان دیولې چې زه کوم نه دا غادي افرح کان یفری کلام اغه فرح چې هغه به کلام شلو او کان خوش نه اغه فرح چې داغه جامی به ټول عمر غټی ساده جامی دی امیر ورتخټ وکړو چې ته د عربی امامي مزما دل بار تراشه زما زمونو ته عربی و خیال. او زبستاو زیفا در کوم زرش رفاید، زر, زر پونڈا او فرابا طول به لی پخیری رو رای خورا لی پخیری طاقه تینا پوچر رو رای خورا نو امیر تیو لی که یا امیرن الارض لہو تساتون و تسون حجاب ایده یو جریب امیرہ ستا یو کم سل حجاب دي پردی بی پر دی دی. یعنی زان تا دی پرده کرده دا, کر دا زه توانم ان ازله ذل الحجاب زه دا لکوم لکم اجازه واست سلام کوم ملال نشم او جروله قبولاو دا امی سلام نشن کوله از دا غوی کتاب من معانی القران بهترین تفسیر د طخوا مصر کی شايفیو کله کله زبا دا غی پیش پش کوم مخراو دا د روغ دی زه کو معنا د حاضر نظر آو او فر جواب نه کړی ده تفصيل کی دا د هغه حق پرستی و جنرالی جواب نو شو دي کوم وايي دا د غوا له اشكال قران خپل ختم کړی دی القران فسر و بعضه یی قران یوه د اختصار کی نه بل غی کی د تفصيل کی یوه اعتراض خداو کې فرشتې دغه په هر خل نو پویږي او د دې آیاتنا معلومه ده شف قالوا لا تخف ويا غيم يريقي منذایو قران یاځی کې اختصار کوي نو بل ځای کې تفصیل کوي سورته هجر سوال سم سي پاره وګوره آیته په اوسم سورته هجر ونبهم عن ذی ابراہیم خبر کړي د حالت ملمنو د ابراہیم از دخلوا علی را لغم المانا ابراهيم تا فقالوا سلاما قال اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ فقالوا سلاما کی وقف دے داولی وقف دے سورة اہود کی سجملی تی رفیق زیدہ اکیرہ ازدخلو علیه فقالوا سلاما فما لبسان جا بیجل الحنید دا زیدہ اکیرہ فلما رآئے دیهم نکرهم غوشتا من مخیفا تیویلد كي لا تينوردي نذركي يرالا وقال ابو خليل ابراهيم ان منكم وجرون من تاغني يرالا ابو خليل دا لفظ ما التك بدل بكاني او دا الجمله كده القران يفسر بعضه بعضا ودا شكل ختمه كي لا يوريدل تيغا اسيل نوردي نذركي يرالا وقال ان منكم وجلون او ابراهيم زمون يرتافن پیدا شاو قالو لا تخف وزرا دې پڅې دي خدای له چې سړې د قران یو ځای د برځه پته یو ورته چې دې رای تفسیر فرنده کوي او زرا تیرات تهمشه چې فرشتي پدروګ وګینه ابراهيم پخلی ورته وې قالا اننا منکم وجدون و ابراهيم زتاسون په ريمه دې می تیرات چه ده زهر تفریه پا قائمتون نسی کهی زکا قیام سبب ده زهر نده نو مفاصیلینو زهر پو معنی ده حاضد کوئلو فررا اعتراس کرو چه داخو نشتره چه زهر پو معنی ده حاضدی اشپایشتو مزی بارا چه ختمی جی زیبرایم علی اسلام بیان را واخلا فراغ الالی فجا بجن نسمین راغ احل دقرهیم قاله اللاتتهون پهجزه من نوم کې فاح دخی فا, فا کې کلام پر تداد کې ووقف کی دی فجزه من نوم کې فاحقاله اننا من کوم وجلون قاللهتهاف دا پاغې تفری دی او بشرو ب غله منم او زی ورکو فرشتو ابراhimیم کا پاکوه په عاق بالاله عمراتو في سرتینښ ت د راغلی وه او د چکې مخ سرګن کو فسقۃ وجا چې کلا غې ابراهیم ته وې فسقۃ وجا نو تندلېته स्वर्ग وقالت اجودنا قیم ز بوډای شंडा مالو څنګه راشي مانو وکښې پیدا شي قالو کذالک فرشته او ته خو بوډایې در بابا چې درکی فزاحت حافظهکت په دې کلام دا واره چې خدای مال دې راکې نوې مسېګ د فرېدې په فېلې ایډیبا چې هغه ایتال ولند په الوته اختصاص راوړی په بشړنا حافظه کته زیر اور کوم دی لاره نوې خندل د کای شوی ته وای یاره توبو موټر کناسه امیر بشینه غو خندوي ميله سړی روډای نشې مونږ موټر چاته نه دا فزیکت تفریح په کډای موجود پاو دا نه د فزیکت په مننه د حاضرته مفاصیل نوزي کې غلطول د خبر کا گاوا گا کوي یو خبر کوم پنجاب کې یو سړې نو کړو نو هغه ته چې اخه تولې کړو چې ستا خده کونډه و تراشه نو هغه خطور اس مالک دی وړه چې څوک چټي را کړي ویولي خیر دی و سې قدمه کونډه شې دا هغه مالک ورته چې هلکه دا مویا خدا غباله کونډه کیږي چې تمړشي تو کو ځندې ویني چې ملک کوړني ملک صاحب کتل کېږي ملک غروغ نوې چې ملک ویلي چې غدا یې کونډه شي ملک کوړني مارني ملک غروغ نوې آ مالک ورته لکه ځان پوهه شوګیا کتا سوماته ده ملک خبره کوي چې ملک یې کیږي چې ځا په مان زه هيځه ملک غلط وې نظام ملک کوي ته کوي دا ملک خبره تر پلاک زه او کلام کوم په اصول او په استدلال په دلیل سره اکه ته وایې چې نه ملک شه بګی دی صحیح څه چې حضرت منارې اما لکه غلطی نه کوي نظام یو غلطی نه کوي پیغمبر نه کوي غلطی ملک کوي که سبا دا جگړی تاسو یو دم په سري نو کې لاپې وکم زه ملک کې لاپې وکم دا غوړون به خبره د غوړ زاد ملک نه زه د اصول د قایده منم دلیل منم چې دلیل زره خبره مالخصه وکماته پتاف به دا وایي د ملک مل مصیبت دا خوخوا، چې ما و ترجمه کړه دلیل مې پیدا مطالبهانو مليان وقفه و سږې ډوډاګنشي هغه به یې پلانی تفسیر کې دا ویلي مې له خبره خدا فیصلہ کا چې تفسیر غلطی کوي و نه کوي نو غل به شنو ما خبره کومه کوي کنه کوي نومایدا غلطی کی یارم زای کی هغه وخې دغه دکنه نه تا ته وخې دغه جور چھو کنه یا خدا واکه تفسیر غلطی نه کړی قاعده کی نوغه صحیح زه د قاعده لاندې خبره پم ته قاعده سره پم داس ډیر زاینه په دما سره خلاف راځي niche سبا کور وانه جو ګړه کړو نو مکه خبره غوړې یو سره دې وایره سبا و ته بد غنی وره زنا سو چې زباط ته شي غره تا کافر کافر کې نوډمباي غبردار ته ناصري غره کافر نه دي ASE مګرو باندې کار دي چې زباط به زموږ سره فلاتی چې کافر را کافر کوته کې موکو کوم کوم وګره زباط وږي غړد دي ني چې ماده به سب مالک سے پیش کړو ہاں که د اصول او دعايات د نس خلافم نو غلطه ده لکه خو قل قیدوس رب خپل ترجمکم پیش کو ما دلیل پیش کړو چه قرآن فقط زهکر تففیف و بشر نعابان اکڑا نو قرآن اهم کتاب دے ادا دا د دا اعجاز نفیدی اعجاز یعنی داس بلاغت ذکر کئی اختصاد ذکر کئی چه انسان تناجس کی گئی اوز دا دریوار زینا ما او خیل غوت، حجر، او زاریات دریوار سورتنو ما او خیل او غدو اترازونو ما دفع کرد دا دنگی مینس کے نور اشکال با ڈیر که مفسرین په هغه وګت لمبا چور کلام کړی دی وګونی سنداتې دي زدار څن کوو زدار څن زب قاعده کړم د صرف نه وي زب په قاعده خپل کلام چلوم بیا ازو تفسیر کوم کسباتاسو دا وای چوری مفسرین نه کوي نو زدار اول دا وای مفسرین غلطی کوي زه ماړه تفسیر سلور جلد کې مالک پارابای داغه اوس باز پاره نشته او ما پای کې نشان دی کړو د ایشکالاتو راډیر پوښاو د لادر زمانو شروع ما دا ایشکالات راغلي بیا مې غوښتل که په مشکلات القرآن چې مفصلین دی راې کې دا مشکلات څنګه څه څنګه په دې غلطی کوي بیا مې دا ری دای ذکر کړو د نوو مفصلینو چې دا تفاسیر دې دای تګ دا نو زما مطلب دا دی چې د قران د قواعدو نه یو قاعده ده القرانه فسر بعض بعضه دغه قاعده تشکار راولي النسخه اللون سيخه خه د دې معنا لوغې سره النسخ الازاله نسخه څه ته وایي د رکول دا لغوي معنا ده کله سپنوال لره کې اترواله کراولي نو راته وایي نو نسخه په معنا دی کتابت راځي ولي هغه سپینواله د کاغذ لري شو تورواله ته راځي قران کې نسخه په معنا دی دکراغلي دا ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون یازي کراځي من لکل سچتاذکول ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون من لکل سچتاذکول نو نسخه دارنگی نسختی شمس و ظلّا دی زائبانی سوره و نره و چتشن و سوره لرکو دارنگی نسختی ال ریح و علی اصار و قدمون لخبوو باد را را را نو قدمون بانی شکی راستی لنسک معنی لغوی سشده لرکول اور شری معنی دده پنځس شهري باندې ال سړې پوي دي شي چې دا ولوس مسئله يادي تفصيلا چې دا ولوس قائلي ورته يادي چې نسخه ستوي یو دا چې د نسخه تعریف شرعن څه او ته اپدي کې د ابو بکر باکلاني د ابو اسح شيرازي د امام غزالي د عاميدي د ابن لومباري خلکو سفر ته یا اصولې ښه خړې دي دوی په دې پوهیږي چې ناس جایز ده او کنه ده جایز بعضی خلک وایي ناس نه جایز ده ځکه ناسه حکم د فرایې نو د فرایې حکم څنګه لریږي حکم موقت را لګريو چې موساله بد شوي کله کې بل پیغمبر راځي نو بل چې افغان نو دیو جن د نهه سېمانه بعد کوي دا حکم انتها ته ورسلو وخت ورسلو لکه برسن هو پوتر به ساګ پورې وای سر دې پورې وای چې وخت ختم شو برسن ختم شوه پکه هو پوتر ګرمای پورې چې ګرمي ختم شونه پکه ختم شو دیو جن د نهه سېمانه دا انتها <تصفيق> دا رنګي نسخہ الہ او غیر مسند یو حکم خدای دی لري کی نو دا په دای حکم راولی او کنه راولی هنمو وای راولی نسخہ کله د کل کای کله د جس کای یعنی نسخہ د کل دامه نه چې دا, دا حکم قطعا پوره شه نو کوم خلک وای نسخہ نشه نو دا مطلب دا اے کہ قطعا نه حکم بالکل قطعا منوادم ہے جو حکم یا جزء یا حصہ منادم ہے مثال دے لقب بیت المقدس سمخقول بیت المقدس سمخقول نو اللہ منسوخ کر نو مخول منسوخ کر دا بو کہ تعظیم نہ دے منسوخ کرے جے دانا کل حکم جزبا جزبا دا نه کې حکم نه عام شه نه غوځپایو غوځپاتې نه ست دمانه دا رنګه ابتدا کې حکمو چې یو مسلمان به شلو کافر سره جګړي فل انا خفف اللعن كما لم ان الله حکم راولګي چې اوس دیو تن دو تن سره جګړي هغه حکم چېو فرض نو فرزیت منالم شه اضاغه نفیت اوسم پاتې شه صحابه که یو تنشلو سر جنگی جی، نو بہتر دی واغا فرضیت منادم دا دانا چه بلکل حکم منادم شده دی نو قرآن کی نسخ راقل دا, دا جزد قرآن کی نسخ راقل دا, دا فرضیت را دا عظیمت دانا چه کلن راقل دی بعضی خلق نسخ ازالی صفت تولی یو صفت لدی شد نو ادا منصور شد دیو جن متقدمین و مذب داو چه صفت لدی شد نو منصور شد من داغی پنیزده بیشمار آیتونو منسوخ دیگه یعنی داغی صفت لرشگه دیمانا حکم بلکل ندار لرشگه اما تقدیمین وای پینزه شدی شاوری اللہ سب وای که نا پینزه دی پاتی دیگه من وای دی پاتی منسوخ منسوخ نیشته منسوخ کلی نیشته که بلکل حکم بلکل ختم شد هم یو صفت منسوخ شد او دا دا ایک گرمی سالونا با انشاءاللہ دا ذکر کن چه کل ازا سره اکثر الناسو فی المنسوخ امین عذا دین سیوتی ذکر کئی خلکو پا منسوخ کی دش مینو ذکری و اکثرو فیها آین لیستن حسیرون او زیاد آیتونی ذکر کری سیوتی پا جرالان کې ذکر کری دی فایت السیف سره میتون ویشنون آیتن منسوخن شپک شلی آیتون منسوخ شیئی او بید آیت السیف رستای سر بی زمانه منسوخ من عدم ننتوی یعنی او صفته لړکرې ده فرزيته لړکرې ده کلیته لړکرې ده دانه چې بالکل حکم من عدم شه دیو جنا د قران د فام لپاره د نسخه معنا چې کله راځي نه زبون دلته کې داسې فقم من عدم شه او خپل سيتیو مم راضي په دی باندې قائد دي چې معنا داسې وکه چې آیت نسخه نه بچي ته به تر زه په کې دا سمانه کوم چې د خلق په زين کې دا را دي چې دا آیات بالکل معطل شول منسوخ شول ا د معنا بنې کیږي دا نه چې اشپاک چې آیتونه منسوخ شول نور آیتونه منسوخ شول 112 د مشکین کې شول 112 د کتاب کې څه ته بار کېږي څه بار کېږي قرآن نشي ځان خلق د منسوخ او دارنګه دشان نزور فرق نه نکړي دا د واره مسلې اهمي دي منسوخ سمانه ازاله وكم فرذيت لرقول انا فالفيضل منسوخ سمانه کلی لرقول جوزي پري غدل دا نه بالکل مونادم شاید ختم شه شا. زم شاه نزول دا یو مشكله مساله دا شاه نزول کې خل غلطه معنا کوي دا هي توځ فلاني بارکه راځي چیر یعنی صاحب بارکه نه دي مونږ واي دا غلطه معنا ده مفسرین کې وای اون ذلت فی قضا دې سمانه اون ذلت معنی صد دموفسرینومتاب داره چې کله غو ذکر کوي ان ذلتې قضا دا, دا آیات په 12 کې نظر شولې مطلب دا, دا آیات په دې نصاح ده لکه توي چې قران کې الله د منافق مثال تشکره او دا وی مثال ته ستا نه آیات 12 ځکه آیت د دي صفات ورته نو دا صفات چې چا کوي نو دا آیات په هغه څنګه دي د ان ذلت دا آیات نه لکه په حديث کې را دي نبي عليه السلام فرمایي ترمذي کې حديث ده چې مشكينو ته پوسګرو کیروسته وي دا لنګه بوخاري کې حديث را دي عبد الله بن مسعود چې نبي عليه السلام سره حضرتن په فصل کې نو يهو نو هغه ته پوسګرو کیروسته شي فنذلات يسالونك عليه او غمد قراءت کې را دي مشكينو ته پوسګرو کیروسته شي فنذلات یې سوالونه کوي رو او ستراپ دي چې یو د آیات مکه کې نه درځو نو زموږ در بې مځنه کې شو درځي نو دې دینونو څخه फायदा نو بعض مفسرین نو ځان فکر کوي چې یو د دول لنزل کړي نو وایي غلطه معنا ده چې پیغمبر باندې آیات راغلي او پیغمبر ته یادو نو دا د وینځ درځي کنه دلې یاد ورتنو پر څنو دا معنا دا معنا نه ده مغوایو موسیقینو تپوس کډو چرو ستوي فنزلت يسالوونکا نریو نو صادق شه داغې په جواب دیات صدايت ورته وایې يهودو تپوس وک چرو ستوي فنزلت يسالوونکا نریو پس صادق شه په جواب دیات نو دلت مانه صدقته د انته نظر چا ده د ډېر اشكال ده راي ته نه دي یو دای کوئی نو فی قضا دا آیات پر nitride کې نازل شوه بلای کوي نو فی قضا نه د دې معنی باندې خلک نه پویږي معنی د حدیث دا دا چې تاسو کوک موشکینو د روح نو فن ذلت قضا دا آیات د په جواب صالح شوه دا ونه کې اهل کتاب تاسو کوک فن ذلت فی قضا نو د غي په جواب کې دا آیات نازل شوه زن مانا معنا صلقت او ز غشکالات او نقطل ختم شو کار دی د صورتونو تقسیم ما مخ کړو که شپږه ته سوراتونو زمکيري او زمکيري سوراتونو تفصيل ما بیان کړو یعری دی اصول دیمان دی او مدنی سوراتونو که احکام دی زم ما اصول ختم شو سباب ان شاء الله عزید ز قران په قاعده لغونه بیان کوم د قرآن ده فهم ده لفظ قائده صدا چه تو یو آیا تولا لی دا غینا مانا آخ لی نو پا کمی قائده با آخ لی اب قرآن کسی ترکی دی مقتصر مقتصر با انشاءاللہ سباوام موافر دا آمد گران اولیدون کو دیکھے سٹھو پارا یاد ساتھی عیوب خان موجیک سنٹر کباڑی بازار الفیاد مارکٹ پی خور خان دکان نمبر آتم دی دکان کے پتا ستا د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر صاحب په आवाज کې مکمل قرآن ترجمه ملاویګي د سنبهاشي او 38 اصول القرآن عم موږ د پړي د موسرشته د دینارو موسرنور تخرینوا عبدالسلام وساز او د شیخ القرآن په واسطه د تشریح پوښتنه کولای شي